Розділ 17, у якому в Раубрітерському селищі Кромолін Рейневан заводить знайомства. Їсть, п'є, пришиває відрубані вуха і бере участь у тінгу ангельської міліції, поки до Кромоліна не прибувають зовсім несподівані гості. Із точки зору стратегії та оборони Раубрітерське селище Кромолін було розміщено вельми вдало, на острові, утвореному широким і замуленим рукавом ріки Яткової. Дістатися туди можна було по схованому серед верб і верболозів мосту. Але цей доступ легко вдавалося захищати, про що свідчили запори, козли і колючі кобилиці, явно підготовлені до того, щоб перекрити в разі потреби дорогу. Кобилиці – види перехрещених загострених жердин, які використовувалися як додатковий засіб захисту у вразливих, погано захищених місцях фортифікаційних споруд. Навіть у півмороку смерку, який насувався, видно було й інші елементи укріплення, як ото засіки і загострені палі, вбиті в болотистий берег. Біля самого в'їзду міст був додатково перегороджений товстим ланцюгом, що його негайно зняли пахолки, навіть до того, як Ноткерфон Вейрах устиг протрубити вріг. Поза сумнівом, їх ще раніше помітили щатівні, яка здіймалася над Вільшняком. Вони в'їхали на острів поміж криті дерном бурдей і шопи. Головна, схожа на фортецю споруда, була як виявилося, млином, а те, що вони вважали рукавом ріки млинівкою. Заставки були підняті. Млин працював, коли гуділо, вода лилася із шумом скипаючи білою піну. За млином і стріхами халуп було видно загреву численних багать, долинали музика, крики, гамір! Гуляють. Угадав та сіло, де тресков. І з за халупі з хихотінням вискочила розхристана дівка з розвіяною косою. За нею гнався товстуватий бернардинець. Обоє забігли до стодоли, звідки невдовзі почулися смішки й писки. Ну, ти прошу дуже. буркнув Шарлей. Зовсім як удома. Вони проминули латрину, яка хоч і була схована в хащах, проте деконспірувала себе смордом, виїхали на майдан. Повний людей, освітлений вогнищами, гучний від музики й голосів. Їх помітили біля них негайно з'явилися кілька пахолків і збриностів. Прибулі спішилися, а про лицарських коней негайно подбали. Шарле підморгнув Самсонові, велет зітхнув і пішов услід за прислугою тягнучи за собою коней. Нуткерфонвий раг віддав Армігерові шолом, проте меч узяв під пахво. Багато людей з'їхалося, зауважив він. Багато, сухо підтвердив Ермігр, а кажуть, що ще буде більше. Ходіть, ходіть. потираючи руки, поквапив ремба. Я поїв би, правда. підхопив куно вітрам. І пити хочеться. Вони пройшли повз кузню, що пашіла жаром, смерділа вугіллям і відзенькувала металом. Кілька ковалів чорних, наче циклопи. Поралися там при роботі, якої мали повні руки. Пройшли попри стодолу, перетворену на різницю. У широко розчинених воротах було видно підвішені за ноги випотрошені туші, свиней і великого вула. Останнього тільки що розпанахали, якраз вивалювали з нього добалі й нутрощі. Перед стодолою полегкоціли багаття. Над жаром шкварчали на рожнах поросята й барани. Варували й надали запахами закопчені казани чи вони, Поруч на лавах, за столами чи просто на землі сиділи їдці. Серед гір обгризаних кісток, які все росли росли, вовтузилися і гризлися собаки. Світила вікнами і лампами підсіння корчма, з якої раз у раз викочували бочки, що їх моментально обліплювали спраглі. Оточений будівлями Майдан заливало мерхтливе світло палаючих мазниць. Тут крутилося чимало люду – селян, пахолків, збройносців, дівок, торговців, жонглерів, бернардинців, францисканців, євреїв і циганів. А також чимало лицарів та армігарів в обладунках і неодмінно з мечами на поясі або під пахвою. Спорядження лицарів визначало їх статус і майнове становище. Більшість була в повному обладунку, а кілька навіть красувалися у виробах нюрнбернських, Аугсбурзьких та інсбургських майстрів зброєвого мистецтва. Але були й такі, хто спромігся лише на неповний обладунок – навдягнені поверх кольчуги, нагрудники, коміри, опахи чи набетреники. Пройшли по Вскомору, на східцях якої концертувала група музик-вагантів. Таленькали гуслі, пищали сопілочки, дуданіла бесетля. Вигравали флейти й ріжки, бесетля народний чотириструнний смичковий інструмент, схожий на віолончель. Ваганти підскакували в такт, а при цьому подзеленкували нашиті на їхній одяг дзвіночки бряскальця. Трохи далі, на дерев'яному помості, кілька лицарів танцювали, якщо можна було так назвати, стрибки і присідки, які нагадували радше хворобу святого Віта. Гуркіт, який вони зчинили на помості. Майже заглушав музику, а пилюка, яку вони здійняли, рилася хмаро, від якої крутило в носі. Дівки ж і циганки риготали і попискували тонше заголярдські дудки-пищелки. Посеред Майдану, на великому позначеному по кутах мазницями квадратів топтаної землі, віддавалися більш чоловічим розвагам. Лицарів в обладунках випробовували один одного на вміння користуватися зброєю, і міцність блях. Звеніли клинки, гупили по щитах сокири і моргенштерни, лунали образливі матюки підбадьорливі вигуки глядачів. Двоє лицарів, з них один із золотим коробом глаубіців, на щиті, розважалися досить ризиковано, без шоломів. Глаубіц завдавав ударів мечем, а його супротивник, прикриваючись круглим щитом, намагався схопити зброю лищатами мечолома. Короткий меч – із гребане подібним зубчастим клинком, зловленим межі зубцями меч ворога, можна було за допомогою мечолома або зламати, або вибити з рук. Ригневон зупинився, щоби подивитися на поєдинок, але Шарлей потягнув його за лікоть, наказавши йти за реобрітерам, яких їжа й напої цікавили значно більше, ніж бойове змагання. Незабаром прибулі опинилися в самому центрі учти й забави, перекриваючи гамір. Римбеба Вітрам і Детресков, віталися зі знайомими, обмінювалися потисками рук і плескали одне одного по спинах. Невдовзі всі, включаючи Шарле і Ренвана, вже щільно сиділи стиснуті за столом, обрізали м'ясо зі свинячих і баранячих лопаток та випорожнювали кухлі під побажання здоров'я, щастя й аби нам добре велося. Гребуючи чимось таким нікчемно малим, як кухоль, Страшенно, мабуть, спраглий Римбаба пив мед просто з цебра, яке вміщало гарнець, і золотавий трунок стікав із його вусів на нагрудник. «За здоров'я і у ваші руки! Клянуся честю ваші, Аби нам добре велося!» Крім Глеубіце, що бився на Майдані, були серед реобрітарів і інші, які явно не вважали, що розбійницьке ремесло ганьбить родовий герб, тому, звісно, його не приховували. Неподалік від Рейневана дробив зубами хрящі і у яці з гербом коттвіців, червоною смугою на срібному полі. Поблизу крутився інший, кучерявий, який носив троянду, герб Пораєв, польських лицарів із таким же Крі Ще один широкоплечий як тур був одягнений у лентнер, оздоблений золотою рисю. Рейневан не пам'ятав, чий цей герб, але йому одразу нагадали. «Пан божевой Делосов», – представив його ноткер фон Верах, «панове Шарлей Хагенау». Клянуся честю!» – божевой Делосов виняв з рота свиняче ребро. Жир капнув на золоту рись. Клянуся, честю! Вітаю, гм, Чи не нащадок того словетного поета?» «Ні». «Ага, ну то виймо, випиймо. За здоров'я!» «За здоров'я!» Пан Венсель Дехарта представляв вейрах лицарів, які підходили пан Буко фон Кросіх. Рейневон приглядався з цікавістю. Убраний в облямовані латунні обладунки, Буко фон Кросіх був у Шльонську особою приславетною, особливо після торішніх зелених свят, коли він учинив гучний розбійний напад на скарбничу оглоговської колегіати та його кортеж. Але саме зараз. Наморщивши чоло і примруживши очі, знаменитий Раубрітар придивлявся до Шарлея. «Чи ми часом не знайомі? Чи ми вже десь не бачилися?» «Не виключено!» – невимушено відмовив Демарит. «Може у костелі?» «За здоров'я!» «За щастя!» «А нехай же нам!» «Рада!» – говорив Букофон Кроссіх Верхові. «Будемо радитися! Нехай тільки всі з'їдуться!» «Правгот фон Барнхельм і Екхарт фон Зульц». «Екхарт фон Зульц!» – скривився Ноткер фон Вейрах. «А як же, цей усюди носе потикає. А про що це ми маємо радитися?» «Про похід!» – сказав лицар, який сидів неподалік, елегантно підносячи до рота шматочка м'яса, що їх він кинжалом відтинав від окуста, який тримав у руці. Він мав дови дуже шпакувати волосся. Доглянуті руки та обличчя – шляхетності якого не псували навіть старі шрами. «Кажуть!» – повторив він. – «Готується похід!» «А на кого, пане Маркварте?» Шпакувати не мав часу на відповідь. На Майдані щенився шум і гам. Хтось лаявся, хтось верщав, уривчасто заскімлив копнутий пес. Хтось голосно кликав цирульника або жида, або того і того. «Чуєте?» Казав головою шпакувати, і глузливо посміхаючись, саме вчасно. «Да там сталося, а, пане Ясько!» «От тогла обіць потяв Йона Шенфельда!» Відказав захеканий лицар з тонкими вусами, що звисали, як у татарина. «Утро медика, а то запропустився, пропав парк Шельма!» «А хто вчора грозився навчити жадово наїсти зазвичай?» «Хто прався силою нагодувати його свининою?» «Кого я просив дати неборакові спокій? Кого застерігав?» Ви, як завжди, були праві шляхетні пане фон Штольберг, неохоче зізнався вусатий. Але що нам тепер робити? Із Шенфельда цибенить як із кабана, а від сирульника тільки його жидівські причандали залишилися. Давайте но їх сюди, голосно й недовго думаючи, сказав Рейнун. І давайте пораненого, і світла, більше світла. Пораненим, який невдовзі гепнувся усім своїм обладунком на стіл, загримівши металом, – Виявився один із двох лицарів, що билися на Майдані без шоломів. Наслідком такої нерозважливості виявилися розрубана майже до кістки щока і сильно надрізане відвисле вухо. Поранений лаявся і смикався, кров рясно лилася на липові дошки столу, забруднювало м'ясо, просочувалося у хліб. Принесли сакви медика, і при світлі кількох тріскучих скіпок Риневан узявся до діла. Знайшов флакон з лерендогою. Вилив його вміст на рану. При цій процедурі пацієнт засмикався, як осетер, і замалим не впав зі столу, тож довелося його притримати. Реніван швидко всунув дратву в криву голку і почав зшивати, намагаючись робити якомога рівніші стіпки. Оперований узявся огидно лихословити, безбожно торкаючись деяких релігійних довм, тому шпакуватий Марквард фон Штольберг заткнув йому рота шматком грудинки. Марийнивон подякував очима і шив, шив і в'язев вузли під цікавими поглядами публіки, що обступила стіл. Рухами голови, відганяючи від себе нічних метеликів, які густо летіли на світло, він зосереджувався на тому, щоби прикріпити вухо, якомога ближче до місця його первісного розташування. «Чисте полотно», – попросив він трохи згодом. Негайно зловили одну з дівок, що спостерігали за операцією, і здерли з неї сорочку, а протести вгамували, урізавши дівці пару разів по писку. Рейневан ретельно забентував голову пораненого роздертим на пасма ляним полотном, наклав грубу пов'язку. Поранений на диво на землі васів невиразно промимрив щось про святу люцію, заохав, застогнав і потиснув Рейневанові руку. Після чого всі присутні зразу взялися тиснути йому руку також, вітаючи медика. З хорошою роботою. Рейневан приймав вітання, усміхнений і гордий. Хоча він усвідомлював, що пришити вухо йому не вельми вдалося, але чимало пик навколо нього мали на собі сліди ще гірше зашитих ран. Поранений щось бурмотів з-під пов'язки, одначе його ніхто не слухав. «А що, молодчина, ібані?» Поруч приймав поздоровлення Шерлей. «Доктус, доктор, хай мені біс. Хороший медик, а? Хороший!» Погодився винуватець, на обличчя якого не було ані найменшого сліду каяття. Той самий гаубіць із золотим коробом у гарбі, вручаючи Рейнованові кружку меду. А ще й тверезе, а це рідкіс серед коновалів. Пощастило, Шенфельдо. Пощастило. Холодно прокоментував Буко фон Кросіх. Бо це ти його рубанув. А якби я, то нічого було б пришивати. Зацікавлення подію зненацька пригасла перерване появою нових гостей, які в'їжджали на Кромолінський майдан. Реобрітери зашуміли, запанувало збудження, яке свідчило, що в'їжджає не хто. Рейневан придивився, витираючи руки. Кавалькаду з кільканадцяти збройних очолювали троє вершників. Посередині їхав лисіючий товстун в обладунку, покритому чорною емалью. По його праву руку лицар з похмурою міною і навскісним шрамом на чолі а по ліву – священник або чернець. Але з кордом на боці та в залізному комірі на кольчузі надягнуті просто поверх ряси. «Приїхали Барнхем і Зульц», – проголосив Марквард фон Штольберг. «До корчми, пана лицарі, на тінг! Далі, далі, ану, закличте на тих, які дівок молотять по засіках, водіть сплячих, на тінг!» Зчинилася деяка метушня. Майже всі лицарі, що збиралися на нараду, Записалися їжею і питвом, Голосно і грізно підкликали пехоків, щоб ті повикочували нові бочки і барила. Серед тих, хто прибіг на заклик, з'явився і Самсон Медок. Рейнаван тихенько підкликав його і залишив біля себе. Він хотів уберегти супутника від долі служників, яким раубрітери не шкодували штурханів і стусанів. «Ідіть на той тінг», – сказав Шерлий. «Змішайтеся з натовпом». Добре було би знати, що планує ця компанія. А ти? У мене тимчасово інші плани. Демирит упіймав очима палкий погляд циганки, яка крутилася поблизу, вродливої, хоч трохи присадкувати з золотими перстенниками, вплетеними у волосся кольору воронового крила. Циганка підморгнула йому. Рейна, від навіть, дуже крутіла усе це прокоментувати, однак він взяв себе в руки. У корчмі була тіснота. Під низькою брусовою стелею снували дими і сморід. Запах людей, які давно не знімали лад. то запах заліза і не тільки. Лицарі і армігери порозставляли лави так, що утворилося щось на кшталт круглого столу короля Артура. Але далеко не для всіх там вистачило місця. Значна частина присутніх стояла. Серед них, в останніх рядах, щоб не впадати у вічі, були Рейневан і Самсон Медок. Тінг відкрив Маркверт фон Штольберг, вітаючи на ім'я найбільш знатних. Одразу після нього взяв голос Травгот фон Барнхельм, той знову новоприбулих, який був гладкий, лисуватий, упокритій чорною емаллю зброї. «Справа, значиться, в тому, – почав він із дзенькотом кладучі перед собою меч у піхвах, – що Конрад, єпископ Вроцлава, скликає збройних під свої хоругви». Значиться, збирай військо, щоби знову вдарити по чехах, значить, по єритиках. Буде, значиться, хрестовий похід. Повідомив мені через довірену особу пан Староста Колдіц, що як хто хоче, може до хрестоносного війська приступити. Усі провини хрестоносцеві простять. А що хто заробить, те його. Конрадові Ксьонзі ще багато чого при цьому казали. Я таки того не запам'ятав, але тут є Петер Гяцинт. «Якого я, значить, взяв по дорозі? Він вам про це ліпше скаже». Петер Гіацинт, той самий священик в обладунку устав, кинув на стіл власну зброю важкий широкий корт. «Благословений Господь!» Загримів він, як з МВона, здіймаючи руки жестом проповідника. «Опора моя! Він мої руки привчає до бою, пальці мої до війни! Браті, віра відступила!» У Чехії єретицька зараза набрала нової сили. Огидний дракон гусицької яросі підняв свою мерзенну голову. Невже ви, шляхетні лицарі, станете байдуже дивитися, у той час, як під Христи на знаменах юрмами стікаються люди нижчих станів? Коли, бачачи, що гусити все ще живі, щоранку плаче й побивається матір Божа, Шляхетні, панове, нагадую вам слова святого Бернарда, убити ворога в во ім'я Христове. Значиться, повернути його до Христа. До суті, похмуро вставив буко фон Кросіх. Коротше, патер, гусити. Петер Єцин ударив по столу обома кулаками одразу. Противні Богу. Отже, Богу буде любо, коли ми вдаримо по них мечем не дозволяючи їм затягувати душі у свій блуд і плюгавство, ваза як розплатою за гріх є смерть. Тож смерть чеським відщепенцям, вогонь і погибель і єретицькій заразі. Тому, промовляю, це і прошу від імені його достойності єпископа Конрада. Вберіть, браття-лицарі, знак Христа на свої обладунки, станьте ангельською міліцією, і будуть вам гріхи й провини відпущені, як у цій долі. «Так і на божому суді, а хто що заробить, ти його!» В якийсь час панувала тиша. Хтось ригнув, у когось протяжно забурчало в животі. Марквард фон Штольберг відкашлявся, почухав за вухом, повів поглядом навколо. «То що скажете, панове лицарі? промовив він. «А, панове, ангельська міліція!» «Цього треба було сподіватися!» першим промовив божевой Дилосов. Був у Врославі легат Бранда з багатою свитою. Ха. Я навіть думав напасти на нього десь на Краківському тракті, але він мав надто вже сильний скорт Не секрет, що кардинал Бранда до христового походу закликає, а живого діняли гусити римського папу. «Та й те правда, що в Чехії такі справді не весело», додав Ясько Кульгавий злубний, Уже знайомий Рейневанові Реобрітер – Звусимо, як у тетерна. Вортеці, каштайн і жебрак в облозі із дня на день впадуть. Здається мені, що якщо ми вчасно чогось із Чехами не зробимо, то Чехи щось зроблять із нами. Треба над цим, здається, мені й помислити». Герхерт фон Зульц, той, що мав навскісний шрам на чолі, вилився, ударив кулаком по руківі меча. «Так чим тут мислити?» – фиркнув він. Добре, каже Патер Гюцинт, смерть юритикам, вогонь і погибель. Ми, чехів, хто доброчесний. А при нагоді ще й наживемося. Є справедливість у тому, щоби за гріх була кара, а за чесноту винагорода. Правда в тому, узвався Вольдан Зосин, що Христовий похід – це велика війна. А на Великій війні люди швидше багатіють. І швидше у чола стають, зауважив кучерявий порай. «І сильніше!» «Щось ти боятися, став пане Блажею!» – завела от туглеобіць вухоруб. «А чого тут боятися? Раз мати родила, а тут як? Хіба ми не підставляємо шиї, коли на промисел виходимо? Тільки чим же тут збагатишся? Що урвеш? Дурму, згріш ми у купця, а там у Чехії в загальному бою. Якщо тобі пощастить лицаря взяти живим...» Можеш вимагати викупу навіть двісті кіп грошей. А як повалиш, то коня візьмеш, рештунок зубитого. Це ж таки щонайменше двадцять гривень, як не рахуй. А як місто, яке захопимо? Ну, розохотився пашкурен баба. Міста, танки багаті, у замках повні скарбівниці. Та хоч би й той Керлштайн, про який весь час балачка йде, захопимо і пограбуємо. Ну, то сказав. Пирснув сміхом лицар з червоною смугою в гербі. Та ж Карлштайн не в гусицьких, а в католицьких руках. Вартеться в облогу взята єретиками, а христовий похід має йти саме на допомогу обложеним. А ти, римба, дурний цапи, нітрохи трохи в політиці не тягнеш. Пошкурим баба почервонів і на вуса. Ти дивися, котвіця! Зарвів він, витягаючись за пояс чекан. «Кого дурним називаєш? політику не скажу, але на тому, щоб врило дати, я досить добре розуміюся». «Ра-ра!» – крикнув божевий Дилусов, ледве на село котвице, саджаючи котвіця, який уже перегинався через стіл із затиснутою в руці мезерікордею. «Заспокойтеся обоє, ой, як діти малі, аби тільки нажлукти тисей за ножі». «Я пан Гуго правий», – додав Травгот фон Барнхельм. «Ти справді, Пашко, нічого не тямиш у політичних нюансах. Ми ж про христовий похід говоримо. А чи знаєш ти, що таке христовий похід? Це так, як Готфред Бульйонський, як Ричард Лавина Серце. Значиться, знаєте, розумієте, Єрусалим і взагалі? Ні?» Реобрітери покивали головами, але Рейневан готовий був поставити будь-які гроші, що зрозумів далеко не кожен. Букко фон Кросіх одним духом вихилив кухля, Гримнув ним ньому «Пес би то все їбав!» – виголосив він тверезо. «Єрусалим Ричарда левине серце, бульйон, політику, релігію! Будемо гребувати, і баста! Хто би не трапився, і хто би не навернувся, чорт з ним та з його вірою!» Шириться чутка, що так поляки в чехі роблять. Федір з Острога, Добко Пухала та інші. І не зле вже кажуть собі нахапали, а ми, ангельська міліція, що гірше? «Гірше!» гарикнув Римбаба. «Добре, Буко, каже. Клянуся муками господніми. Добре!» «На Чехію!» – здійнявся гармидер. Самсон злегка нахилився до вухаренована. «Ну, чисто тобі!» – шепнув Клермонт у 1095-му. Того й гляди загрланять хором д'ю льву. Але велетень помилявся. Ейфорія виявилася зовсім нетривалою. і згасла, мов соломі небагаття заглушена прокльонами і грізними поглядами скептиків. «Згадані пухали і острозькі», – промовив Ноткер Вирах, який доти мовчав, – «нахапалися, бо воюють на боці переможців. Тих, котрі б'ють, а не тих, кого б'ють. Ось і хрестоносці привозили з Чехії більше гуля, ніж штатків». «Правда», – підтвердив невдовзі Марквард фон Штольберг. Розповідали ті, що були в 20-му році під Прагу, як месенці Генріха Ізенбурга вдарили по Вітковському згір'ї» і як втекли, залишивши під шанцем гору трупів. «Кажуть гусицькі священники», – додав киваючи головою Венсель Дехарта, – «билися на тому шансі пліч-опліч з вояками, а вили, при цьому як вовки, аж страх брав. Навіть баби там воювали, то ці пам'яни, мов показилися, а тих, хто живим, потрапив гуси там до лап». «Бридня!» – махнув рукою патер Яцин. «Зрештою, навідкові був жишка!» і диявольська сила, які він запродався. А тепер жишки вже нема. Скоро рік, як він у пеклі смажиться. «Не було!» — сказав та сіла до треску. «Жишки під Вишеградом у День усіх святих. І хоча ми там переважали вчетверо, протидістали від гуситтів добрячого прочухана. Жорстоко нас побили і потовкли, а погнали так, що досі соромно згадувати, як ми звідти втікали. У паніці на осліп, аби подалі, поки коні не почали хропти» а п'ять сотень трупів лишилися лежати на полі. Знатніші з чеських і моравських панів Генріх із Плюмлова, Ярославі Штернберка із Польщі пан Анжі Балілецький, гербу Сокира, із Лужиць пан фон Рателев, а з наших із селестів пан Генріх фон Лаасан. Пан Стош із Шеллендорфа, докінчив у тиші Штольберг, пан Петер Штірмер, я не знав, що ти був підвищений радом пам'яти сіла. Був, бо пішов як дурень зі Шльонським військом, і з Кантнером Олесницьким і Румпольдом із Глогова. Так-так, панове, жишку чорти взяли, але є в Чехії інші, котрі не гірше битися вміють. Вони показали це під Вишеградом тоді, у День усіх святих. Гинек Крушини з Ліхтенбурга, Гинек з Кольштейна, Вікторини з Подебрат, Ян Гвєзда, Рогач з Дубе. Запам'ятайте ці імена» бо ви їх почуєте, як підете з христовим походом на Чехію. — Голва! — перервав важку тишу Гуго Котвіц. Налякав і жака голою сракою. Побили вас, бо ви самі битися не вміли. Воював я із гуситами у 21-му році під проводом пана Пути з Частоловиць. Під Петровицями так утерли і ретикам маку, що аж курилося. Потім пройшли вогнем і мечем Хродимським краєм. Постили з димом жампах і літіться. І такі брали там трофеї, що ого-го, обладу на не мені, баварської роботи якраз звідти. Годі базіка ти, відрізав Штольберг. Треба нарешті щось вирішити. Йдемо на Чехів чи ні? Я йду. Голосно і гордо заявив Екхард фон Зульц. Треба полоти бур'ян єресі, от що. Випалювати проказу, перш ніж вона все пожере. Я теж їду сказав Дихарда. Мушу здобичу набрати. Ні, треба, яся женю. Клянуся зубом, святої Аполонії, втрутився кунові трам. Здобичу і я не погребую. Здобич – це одне, непевно бокнув Вольден з осин. А ще кажуть, хто візьме хрест, гріхи його раз-два відпущені будуть, а нагрішили ми. Ох, не грішили. Я не йду, коротко заявив Боживої Долосо. Не буду шукати лиха на свою голову на чужій стороні. Я не йду», – спокійно сказав ноткервий рах. «Бо якщо зульці йде, значить справа слизька і смердюча». Знову здійнявся гармидер, посипалися прокльони. Як Хартас який уже наполовину видобув корда, силоміць посадили на місце. «А мені?», – сказав, коли все заспокоїлося, ясько кульгавий злубний. «І що, куди йти, то краще в проусі. «І з поляками на хрестоносців, або навпаки, залежно від того, хто більше заплатить». Якийсь час усі балакали і перекрикували один одного. Врешті-решт кучеревий порай утихомирив товариство жестами. «Я в цей христовий похід не вирушу», – заявив він у тиші. «Бо не дамся іпископам, і попам узяти себе на повідок. Не дозволю, щоб мене як собаку на когось нацьковували». «Що це за христовий похід? На кого?» «Чехи не сироцини. У бій дароносиці з собою несуть. А те, що їм не подобається, Рим, Папа, Одо, Колона, Бранда, Кастільйони, наш єпископ Конрад та інші прилати, я не дивуюся. ані вони теж не подобаються». «Брешеш, ти Якубовський!» – завелав Ехард фон Зурц. «Чехи, іретики! Іретицькі вчення сповідують, церкви палять, дияволу поклоняються». «Голі ходять. І хочуть, щоб жінки у всіх спільні були. Хочуть!» – крикнув Петер Яцинт. «Я покажу вам!» – голосно перервав порай. «Чого хочуть чехи? А ви, значить, подумайте, з ким ви тут і проти кого йти треба?» На поданий знак підійшов молодий голіард у червоному рогатому каптурі і кабаті з вирізаною зубчиками баскою. Голіард витягнув за пазухи згорнений пергамент. Нехай знають усі добрі християни, прочитав він голосно і вразно, що чеське королівство незмінно триває і з Божою помічю триватиме на смерть і життя при записаних нижче артикулах. По перше, щоб у чеському королівстві вільно і безпечно проповідувалося Слово Боже, і щоб священники проповідували його без перешкод. Що це таке? завула Фонзуль. Звідки ти це маєш, музико? Нехай собі, скривився Ноткерфон Керфон вираг. Звідки має, звідти має, читай, хлопче. По-друге щоб і плоці і кров Господа Христа роздавали в обох видах хліба й вина усім вірним. По третє щоб у священників відібрали і скасували їхню світську владу над земним багатством і благами, щоб заради спасіння свого повернулися вони до законів письма і життя. Яке вів Христос зі своїми апостолами, по четверте, щоб усі гріхи смертні і інші злочини проти закону Божого карати та осудити? Еретицьке писання. Та й тільки слухайте і то гріх. Чи ви кари Божий не бойтеся? Прикрий пельку, патер. Тихо, хай читає. Серед священників Симоню, єретицтво стягування грошей за хрещення за миропомазання, за сповідь за причастя, за святий юлей, за свячену воду, за служби і молитви, за померлих, за пости, за дзвони, за плебані, за посади і приладство, за сан, за відпущення гріхів. «А що?» – узявся в бок Якубовський. «Неправда, може?» Далі. «Єресі, що з цього виникають, і генебні для церкви Христової перелюбство, прокляте плодження синів і дочок, содомія та інші розпусти, гнів, свари, Розбрати обмови, знущання з простого народу, грабування його, стягування оплат, данин і пожертв. Кожен праведний син своєї матері, святої церкви повинен це все відкинути, зректися, ненавидіти як диявола і гидувати цим. Подальше читання порушив загальний шарварок і Мидар, під час якого, як помітив Рейневан, Голіард Тихцем зник разом зі своїм пергаментом. Реубрітери волали, лихословили, штовхалися, кидали один на одного, ба вже почали брещати клинки в піхвах. Самсон Медок штовхнув Рейневана в бік. «Здається, мені тобі варто було б глянути у вікно, чим швидше». Рейневан поглянув і заціпанів. На Кромолінський майдан в'їжджали кроком троє вершників – Віттіх, Марольд і Вольфгерстерчі.